Stunden lang hier gemarschiert, drei Stunden lang sind wir durch die Polizei gesiganiert und jetzt stehen wir wieder hier als feste Kräfte für das Hammerfest, um Europa wieder frei zu kämpfen von den Zionisten und Liberalen, die uns Land und Volk kesseln. Wir werden immer weiter kämpfen, bis wir auf die Straße sind, nicht mit Hunderten, aber mit Tausenden und Zehntausenden Leuten, so dass jeder hören kann, was unsere Botschaft ist und um in welche Richtung wir hinmarschieren. Und wir staunen nicht dahin, wenn unsere Kameraden jetzt im Knast sitzen und da Außenstrafen Strafen aussitzen. Wir werden, genau wie unsere Vorväter, kämpfen bleiben, um unseres Reich wiederherzustellen. Kostet, was es kostet. Es kann noch eine Jahre dauern, noch zehn Jahre dauern. Aber ich werde jedem sagen, dass das Reich wiederkommen wird, dass genau wie die DDR auf der PDR aufgelöst wird. Wir sehen das jetzt auch in Belgien, da ist jetzt eine Diskussion am Gange, dass man sagt, Wallonien und Flandern müssen Abschied nehmen und darum sage ich jetzt auch in der Rahmen der europäischen Diskussion, wir haben noch ein Gebiet zurückzuholen das liegt in Polen, das ist das richtige Ostdeutschland, das gehört Deutschland. Und man kann sagen, was sie wollen, das sind Verträge gezeichnet. Das hat der große Kriegsverbrecher George Bush auch niemals umgekümmert. Er hat ein Land in einem Krieg gestürzt über Leugnen und er hat betrogen. Es sind hunderttausende Menschen in Irak getötet. In Afghanistan wird jeden Tag Menschen getötet. In Irak, das ist nur zu denken, ein Idiot von George Bush und das lässt sich ein Weltfriede bringen. Wir müssen dafür kämpfen, dass George Bush und seine ganze Regierung das weggeht. Und wenn wir es einmal für Sagen haben hier in Europa, das werde ich euch dazu zwingen, dass wir den Mann hierin holen und hier kommt ihr Stimul mit wie Neuenberg. Ihr werdet erst wieder erleben, was es heißt, Gerechtigkeit in Europa. Und zusammen mit George Bush. Werde wir auch ihre Soldaten, die dort den Krieg gebracht haben, für ein Tribunal bringen und sagen, genau was uns angetan ist, werden wir die Leute auch für das Tribunal hinrichten. Und dann wird es abgelaufen sein. Und dann gehen wir noch einen Schritt weiter und dann fordern wir die englische Regierung, um das Standbild von Bomberherrs wegzuholen. Und dass es eine Beleidigung der deutschen Bevölkerung ist, dass hier systematisch jede deutsche Großstadt hier abgebombardiert ist. We hebben in Holland een boek, dat is de Holocaust, dat is hier in Duitsland angetan. Kans en steden, strategische belangen, die met de grond gelijk gemaakt Nu dat de Britten en de Amerikanen, die over gelacht hebben, dat honderdtausende mensen die tot gevonden hebben. We, vergesst dat niet en al met de dag der gerechtigheid komen, dat bedankt voor onze vader en grootvader. Hey. Vorher haben wir gesehen in Israel, das ist ein mutiger Hezbollah, der hat gekämpft gegen die israelische Armee und die hat ausgeschlagen gegen die israelische Armee. Wir haben gesehen, was ein Volk, was Kämpf machen kann, kriegt er Krieg gegen die israelische Armee. Die hat sich gewehrt und Hezbollah hat gewonnen dort. Die hat sein eigenes Land frei gekämpft von den zionistischen Besatzer. Und ich verspreche euch, Das wird ein Kampf werden in Europa, weil unsere Großväter nur verträumen können. Das wird kein Kampf sein, wie es wir gewöhnt sind. Nein, unser Kampf, das wird nicht in Parlament stattfinden. Nein, das wird ein Krieg geben, das wir nicht weisen. Wir werden nur Ding wissen: dass wir ein Ende siegen, Leute. Ich danke euch allen. Heil!